Amar garrina, handugun bezala, arrakastare ukaezina. Zer da funtsian, Luhamaren sekretua? Bo, ba, ez dakit, uh, sekreturik bat uh, egia da irauten dutela, uh, urtetik urtera be, proposatzen uh, dena, be, iduriz gustatzen dela, jendeak uh, horribiltzen baitira, eta be gure entsatzen gira entzuten, miskat, jendeak ertan dutena, urtez urte, preseski, hobetzen, uh, proposatzen uh, duguna, uh, eta nahizta, Funcheskoa Luhama beha esta planetik beha dina den, beha behitzen erri urte guziz, uh, dien da interesatzeko. Horrek, mm. dinamika indahtsua txikitzea, kanpotik azteko. Ala emaiten du, laborarien aldetik nora ikusiada da Luhama. Trezna beha jezko bat bezala? Ba, beha jezkoak ez dakit seurki, uh, Tresna iniz badira beha jezkoak. Inan uh, egia da uh, Luhamaren bidez uh, badela uh, beh, publiko behi batean uh, Batekin kontaktu hori sortzen dela, hori seur da beha benda astapenetik lujama, izan da bai honan huai uh, Eta untxa ezagutzen ez den publiko batekin bada kontaktu konkretu bat lujamaren bidez, hori seur da. Jasko uh -huh. edizioa epatzeko bilanbaiko egin zinuten aurtengoaren prestatzeko, zoin landen argdatzekin abiatzuzizte, elburu horokor gisa zehktu duzia? Uh, ega da jas uh, ba, dena bizki untxa pastuzela eta bizki kontenginela. Eta, uh, ala ere, beti uh, nxatzen gila eztan otzuna zerbait uh, ekaertzat gehiago Behas, uh, urte, urte hori dugula, uh, urtean egia da hamar gara gana dela Behas, uh, beti hamar gara gana zerbait iten du eta nahi duzu zerbait uh, beresi ekaerri Behinan lanak datza ustot hori dela, uh, ibiltzen dena Uh -huh. segitu eta gio berrikuntza zomaitekarri. Uh -huh. Formula aldetik, azken urtetan egin den gisako zerbait izanen da? Bai hori da, beti gomitatzen dugu Euskalde bat, hori Normandia torriko da, uh, haurentzat gune uh, hobetu eta haunditu dugu, uh, gune berri bat sortuz, joko berriak, eta gero bat dira beti bazkari, aferi, uh, eta animazio mailan ere entzatzen gira hobetzen proposatzen duguna. Mhm. Uh -huh. Urte guziz ere hartzen duzue gazaita bat, aurtengoan, ea izena txamaiten dutan, Pish, Pascal Canfen autatzen duzue. Piskat aurkestan adako zu, norren Pascal Canfen horita zergatik hori autuatu duzuen. Bai, behaz, uh, Pascal Canfen, uh, bon, ezagunada batez ere, 2000 eta 2000 hamalauan hartian, uh, garapeneko ministro egon baita frantzian. Eta um, gerostik, uh, da um, Internacional Mailan, uh, klimari buruzko erakunde batetan. Eta aukten, uh, badakigu kopo geita bat izanen dela Parishan, uh, bera zebendik hilabete batetat, eta piskabat, klimaren urtea denez, uh, guk ere, uh, Internsen Garehatxan baita geroen, hori hautatzen dut, uh, hori da gure tematika klima laborantza egikoia uh, hautatzen dut. Eta Irutzen zegun, pertsona egokia zela, pedagogikoa uh, baita, biziki espikatzen uh, du untxa, uh, uh, nuntikasi, ten aldean, honorat buz, Joan Berlitaiken uh, gauzen hobetzeko. Uh, eta ala, kontaktu hartu dugu berekin, biziki uh, untxa pastu dela, eta berra ginen dela konferentzia baten batean iteat, uh, hostira atsaekin, saionten. Interesatu agertu da, da Lujamaren proiektuarekin? Uh, bai, uh, egia da... Uh, Lugam apresentatzen dut gularik uh, Oa jartu azteko Beti agera biziki honat dugula eh, mm -hmm. Dian denganik um, Behas uh, Hor onkazaita da Baina ez da bakarrik bera eh, uh, Bai uh, Gomitatzen dugun euskaldeak Eta beti uh, Bai, baikurki erantzuta dutela Eta Eta uh, uh, Piskate reskieretan dira, berri joitendirarik ono gehiago, e, beti berri joitendira harritua bizikio horretzapen honekin, eta jende hainitz, bai gazetak, bai komitatu ditugon euskaldeak, berri zeldu dira ondoko urtetan, a, ala, gustatu bai zaie, konzeptu osoa ez bakarrik laborariena, hauriena, konsumintzaileena, laguntzailena ere, a, ah uh, mining guruena da la konzeptua hizgutzen saia. Mm kopogoita bat aipatu duzu klimaren inguruko gailu hori urte hon da egiten dena. Laborariek eh, lujamaren inguruan biltzen diren laburuak senditzen dute ardura bat klimarekiko. Baina asteko uh, euskareko laburantzakan barak uh, sustatzen den laburantzak uh, klimarekiko uh, bai uh, kaxu egin behar dela uste dut, dio, uh, pusatua direndez martxak guziak, uh, lekukoak dira, uh, albezain uh, kilometro gutxi eginez, adibidez, uh, kontaktuan <fazituzdano> emaitera eta jendeak, laborariak egin jara artean, enkonsumitzailea ekin ere, eta laborari eta ek alde batetik, bat utela, uriengain hartzeko piska bat ardura baina kontsumiltzaileak ere gu kontsumiltzaileak badugu ardura bat gure kontsumitza bete uste dugu bestetatik dimak garbi guk ere gure kontsumitzeko moldeak influentzia bat badu eta uste duta laburantzakamarak euskal jikola laburantzakamarak eta lu jamak deshmartsa gusietan piska bat lekuko laborantza laburantzauren bidez, ohtara tiratzen duela. Mm -hmm. e, goiburu oroko ja beraz e, repikatzen dugu klima laborantza egikoia hautatzen dut hori hartu duzu eh? konferentzian dako. E, Geron nola garatko da ze konferentzia entztenhalko da. Be konferentziak e, izaren dira giro egunetan ejandatuztan bezala bez lehena ostirala atxean gazaitarekin izanen da. eta gero badira beti a, beaz, a, filmak eztabadak hori hiru egunetan, hartzaile uh, bon, guziak dituta uh, emanen, uh, Bon badira hanin web gunean atxomen dira detaleggususiaak zen bon, batira handik nomandiantik heldu dira sindikalista batzu, lekukoak ere berez zitituak uh, hori bez uh, hiru egunetan. No jomania dela gomita nagusia joten ejan dugu nola pasatu da angolaborariekin laborarekin ajemana gomitatu itzzoek. Bebado bai ya uh, boshgaren urtia, gomitatzen dugula euskalde bat eta bon, be, urte guzti sekatzen dugu euskalde bat uh, asteko euskaraik kolaborantzak defendiatzen duen eta uh, hemenko laburiek defenditzen duten laborantzarekin hageman batek dutena dut, uh, duen euskalde bat eta eta Normandian be uh, adibidez kalitatezko moskina uh, ainis badi dela baituste uh, hamairu xox sohma, marka eta um, laburantsak uh, importantzia handia du uh, lurraldearen uh, Uh, Eguneko irurgeita maga okupatzen baitu Bez uh, segidan aheman biziki ona izan da Hango uh, konfederhazioan peizan sindikatarekin Eta aski naturalki egin dira gauzak uh, horiek uh, interesatiak agertu dira ere Eta zinen dira, behaz uh, galetzen dut ezko moskin horien erakusteat Baina uh, famatuenak gaznaren inguruan dira Baina uh, bat dutete ere sagaja Sagajaan ingurian lan mm -hmm. hainit segiten dute Fruituen ingurian, uh, buha eta... Mozkinet desberdin haginitz batitute, eta uh, horien piskat uh, kudeakeetaren espicatzen diren dira. Mm -hmm. e, Konferentzietan ere bergada parte hartko dute saloninanttzeaga nola ikusiko da normandiaren presentzia. Bai konferentzie mm -hmm. gehiinetan parte hartuko dute, uh, han badute adibidez uh, uh, flaman bileko Zantral uh, nukleaga bez orere aipatuko dute, mm -hmm. Eta gero animazioenetan ere, jinen dira dibidez, erakusteat nolaiten duten gurina, hori ez dugu segurean egin, erakustean dugu garzan duten, horiak inen gurina, kaman beha ere nola egiten den, ara, beti, gomitatzen dugun uh, uh, Euskaldea, sartzen dugu biztandena konferentzeta, menen gero animazioen eguzietan, uh, bizkat, uh, ara, uh, parte hartzaile izan ditan zinez uh, lujaman. Mhm. Mm Eba animazioak justuki uh, iPad itzagun edizione untan, badea berrikuntzarik. Be, Egea da, txatu girela piskat, uh, zerbait gehiagoen emaitea mm -hmm. animazionetan. Uh, ba ustiratxaekin adibidez gozategi genazten dugu. Hordian erreten uh, dutzen eta denak gero <laughs> aibatzen haukutea, bo gozategi bada, ustiratxa jinen dira. Eta uh, larun bat uh, ukaintugu munduko txapeldun batzulu zulu jaman. Uh, azken urteetan iten gindituen uh, alai, uh, Euskal Joko batzu, eta urtean uh, sukatira konkurtso internacional bat zenenda, hor uh, egia da ezperetakon japurakak hainiz uh, laguntzen gaituela, horren uh, antolatzen, munduko txapeliketan hartuko dute uh, luden urtean, eta horren prestakuntza gisa, beraz uh, bat antolatzen dute uh, Irlandako taldia da munduko txapelun, ginen dira Herberatik batzu, Nigeriatik, Hegoaldetik, Provinzia Bakotxetaik, Eta neskat alde bat zuhera izanen dira, uh, ara, erakusteko zer den sokatira uh, uh, kirola, uh, beltako kirola baita, horren uh, mm. egiteat, hori uh, larumatatxaldeekin. Uh, Leheno, adlantzainiz behin antzea, bat dela urte guziz, behaz, konkurtsu bat, sukaldarritza konkurtsu bat, eta elkarte, hainitzeak eman dute izena, behaz, parte hartu nahi bali madu zie, uh, prexaz izte, uh -huh. zen gu, guti galditzen da, behaz, larumatego erdiko konkurtsuainzat. Eta gero uh, dantzak egiten ditugu, uh, bai uh, bon, larun, uh, larun bat atxean, zarena uh, zaren lanko, eta lehinuak inaute horrein kusgajia, um, igande atxean ere uh, garaztaxak eta buz buk, Zatzen gira animazio frangoaren emaitetan. Baita, desverk dina, gaztetxearei dikia izanen da hondotik. Hori da, hori usai <laughs> ux, ux, bat hartia da, guzti uh, uh, dendak uh, maiteutena, um, tenore atetan gukere gelditu behar dugu, biskak uh, biltzeko eta pausatzeko, eta gero uh, motivatu enak segitzen dute uh, miagetzeko gaztetxean horberien uh, baita, uh, metro zan baitetan. Mm -hmm. Uh, ipatu duzu, beraz, uh, konkurtsu horrendako, lehiaketa horrendako, gastronomia lehiaketa horrendako, berdela prisatu. Uh, Beste gauzat, laguntzaile izaiteko, bada hori no posibilitatean, nola da? Bai, bada posibilitatea, uh, behar, ere, janezake, mm -hmm. uh, laguntzaile enbitaziten baita dena, uh, behaz, deitzen alda, ximpi eki uh, laburantza ganbararate, izenene baiteko, horrein uh, dik, uh, ala, leku zonbait sont dira eta plazasare sartzen dugu berresko baita lurraman untsa bildadin se kompetentzia galerina da la konzailere beiekin Gobernatzia edo, da? <laughs> agun, deneta ikitzen alda Luhamana, jaitzen alda bankabalak badira, enan sukaldaritza suka rat, badira, mm -hmm. eta ostaturat, oh, badira, hainbat kopententzian behar gaba da. Eta hor, bada, beriztasun bat, ere Luhamana, ez dela bakarik, ara, eh, laborantzan munduko jendea biltzena, badira be, iritakak ere, justuki, nola lortzen da koesio hori edo zabaltasun hori? Ha, Hamar garena, hori da ere, uxtez uxte egiten den lana, egia da laborariak dutela no. Muntatu Lujama, benen emeki, emeki uh, jendeak uh, lotu dira, bada Euskaldean zehna izan uh, laguntzailean kultura hori ere mm -hmm. eta uh, la, jendeak maite dute laguntza ekerdzeat eta emeki emeki zehna izan, laguntzaile guzien gainen ere uh, bada ezta uh, kanpotik, baina uh, laborari ez den gehio, uh, kasik uh, lan enari uh, Lujaman uh, laborari baino. Mm -hmm. Zer desiratzena lezauzueel du den Asteburuko Baizuntako ondoko, zer dira zuen esperantzak? Ebe, beste ama amak uxetaz segitzat, hoi, hoi uxetentzatuna ditetat, eh, segit... gubizki konten gira bukosatzen dugunaz, espero dugu jendeak maitatuko dutela, eta hara, uh, beste gauzate justu, uh, ezan eta gero gabe galditzen dira, igendeko bazkariaren zaten, Uh, aintzinetik hartzen malima ditu ziren lekuak, segurtateako kanen ditu ziren lekuan berian. Batzun lekuan berian hartu nahi izan, batzutan uh, gabi gelitzen baitira, mm. baziz igandeko xefa entzat ere. Hori da, sukaldari famatuak egiten dutena. Hori da, bai, hogei sukaldari eta gozo gilde Fama badu, ursaia bauta diendek nola ibiltzea da, baina inan sustut uh, aintzinetik hartu behar dela. Unxa da, beraz uh, lujama lujama ipatko dugue eh, euskali jatietan ere hel duten astetik goiti irregularki lekukotasunak eh, entzuten alko baititu zuen, arte ohtan eh, batzikiko ipen euskera uh, gurekin izanik eta untza segi lanean dena pinpinian zertseko bai mileskerzoak